غربا غربا غربا غربا غربا غرباء و غير الله لا نحني الجبا وارا في الحياه الحياه انت سل عنا فان لا نبالي بالطغى نحن جند الله انت سل عنا فان لا نبالي بالطغى السنم ضيل الخنوت للنبالي بنوت فلنجاهد وان ناضل من جديد غرباء هكذا الاحرار في دنيا العبيد قوات من جديد ذال احر في دنيا العبيد الحمد لله والصلاه والسلام, والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم Fala haufun alehim wala hum yahzanun thumma amma ba'd Fala iza pripada samo gospodaru svi šetova uzičnom Allahu Spantaala ko ina se okupio na mjestu da mi smo učili Allahu Spantaala vjeru donosim vam i selam na ovaj boljeg uzora i Allahu poslunika Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme a zatim Allah njerešanuhu u pročnom ajetu nam poručuje u na bosanskom jeziku a oni koji kažu gospodare naš Allah tome stakamu zatim ustraju budu ustranje tome putu falakavfun alihim za njih nema strahe straha ola hum yahzanun inema tugawana znači nema straha niti tugovanja i nastaje gospoda svih svjetova pa kade ulajka oni su oni su doista stanovnici dženeta khalidin fiha u njemu će vječno boraviti mutšaga Doktor je sučinli racionalni, dobro na ovom svijetu. Naši zato što smo mi muslimani, hvala Allahu dželle u naši iskušenjima danas je li? Vidimo danas nažalost da muslimanski umet i zajednica mesečini da nema mjesta li prostora a da se nešto ne dešava. Mnogo je se prašenje diglo, pa vidjet kad se spusti ako voda, vidjet ćemo šta će ostati, šta će biti, inša Allah. Ono što je bitno za nas, za muslimane i muslimanke, da znamo, i jeste da gospodar svih svjetova nam obećava da onaj koji kaže Allah je moj gospodar, neka zna da će nakon toga se dešavati neka iskušenja koja će u okviru samoga njega, njegove porodce i same zajednice muslimana i umeta Allahu poslanika alaih salama. Jedan od halinisa poznati svima nama, koji bideže ima muslim othobana, da muslim nas miluje, da čuva Allahu poslanika alaih salama da je rekao, Allah nje rješavao mi je sažeo u zemlju. Gledajte, Allah nje rješavao i ali alaih Sažeo, sažeo zemlju i vidio sam mjene istoke i zapade. Analog. Vlast moga umeta će dopinati doli ko doseže a, ta zemlja. Koliko mu je to te zemlje? Allah poslana i kvala Date su mi riznice zlata i srebra. To jest riznice Perzije i Bizantije. Zatravio sam od svoga gospodara da zaštiti moj umet od opće suše i e da nad njim ne zavlada neprijatelj koji nije od njih, pa da ih porobi. Pa mi je moj gospodar Allah njerešanuhu ogomorio rekavši O Mohamede, ja kada nešto odredim To se više ne mijenja. To je tako. Dao sam ti da tvoj umet neće nikada biti poništen opštom glažu. To jest opštom sušom. Znači, može se rešavati u nekim predjelima suša. Ali umet kao umet ne može se desiti. Jer to je omećao gospodina svišće tova. Allaho poslaniku Muhammeza sasana. Niti će ga njegov neprijatelj uništiti Pa taman, svi se ne prijatelji ovoga svijeta, dunjaluka, okupili proti tvoga umeta. Rekao je Allah jer šanuhu, jeli, Mohamedu s.a.w. Ali će se oni, ili on, neguštobno uništavati i porobljavati. Ali će se on, umet, Allahov poslanika, ili s.a.w. neguštobno poništavati urobljavati. I mi smo u prošlom predavanju naveli, jeli, te nekakve pobune po svijetu, koje, nažalost, nisu odlik, odlika muslimana, nije odlika adaba, nije odlika plepo požnašanja, koji nas uči gospodar i naš poslanik Mohamed Sosanem. I vidimo, nažalost, u sednicu dana, u sednicu dana, evo, do današnjeg dana, Preko 30 je mrtvi muslimana i muslimanki. Preko 300 je ranjeni. Preko mnogo zgrada, auta i tako dalje je poništeno, a sve je to muslimansko vlasništvo. Sve to vlasništvo umeta Allaho poslanika Muhamada s.a. Pogledajte koliko imamo još neznanja u našem umetu. To muslimani ne smiju sebi, sebi davati i na kraju, jel uradići takve stvari naroda trebamo uzvrati narod trebamo karati, narod trebamo mrziti i tako dalje, ono što se čini i radi ali Allahom robe kako da digneš ruku muslimana muslimana u jednom Pakistanu sami jedni drugi ubiraju s jedne strane policija, sve muslimani s druge strane muslimani koji eto protestuju Ta policija ne voli Allaha i njegov poslanika, voli Subhanallah, ali oni kvanjaju Allaha i njelišanu. A namo se pobiti, ne, Mugleća. Nije to način, Subhanallah. Pa, uzimanje, uzimanje, zamislite, osnova, osnova ove vjere, šti će znaštri, kada je Allaha, poslanika i salam, musliman, musliman, znaštri, to tri stvari, znaštrićene. Njegova krv ima i taki čas osi sa pravom islama. To je teme, to je pravilo. I blago li se onome koji bude poštovao te ta, ta pravila inače je la. Nema nema je muslimanu dozvolimo muslimanka da strasti povode ili da ga, da da ga usputravljani sa njim. Možmo mora, mora da ga upravlja Gospodar svih svijeta. Kur'an i hadisa Allah poslanika nisu nama. Moraju se pitati učenjaci. Dan jednog učenjaka. Jednog učenog čovjeka koji kada, e, muslimani, ubijajte drugi. Jer su snimili film o Muhammedu ali se nam ružan. Nisu to kazali. I umeti zajednica muslimana sad dok se ne vrate na ispravne staze koji su naši prirodnici utabali to dobro. Nema napretka. Nema napretka. Sve dok muslimani se ne vrate učenim ljudima koji najbolje znaju Kur'an i Sunnet, da pitaju. Nema uspjeha. Nema uspjeha. I narodno onaj što je snimio film mora da se smije. Vidim udala, vi šta radi, sami sebe ubijaju. Šta će oni? Pojmenim čuvaju onaj hiljade, hiljade tamo specijalaca. Dužava da ga čuva. A neću, ne može ga Allah, od Allaha zaštititi. Niko. A mi tamo, subhanallah, ajmo, oh, ruk. Ne znam, da ne, ne znam nija da mirjam, ma ne mirja se tako situacija... Nemije se tako u situaciji Allahu Allaho Ne može nikada, nikada, ama nikada, nepravdom da se mijenja nešto. I osnala večerašnjeg predavanja jeste hadis Allaho poslanih gali salama, koji bi režim muslim, odlo Abdullaha ibn Omera, to je sve obuhrede se prenosi. da je Allahu Allaho poslanih Islam je počeo na garibima, na usamnicima, samcima, pojedincima, čudacima. I opet će se vratiti na takvim, na garibe. I kada je poslanika Islam dalje? Pa blagoli se garibima, blagoli se čudacima, blagoli se onima, koji u vremenu koje živimo, pa imi na kraju kao umet, dio Allaho, poslanika, njegovog umeta, blagoli se onome koji budu se upisali da su garibi. Allahu akir. Svog vremena. Lekar, Allaho, tubar ilguraba, blagoli se, dženeci je Allaho rogu. Dženeci. U drugoj predaji, imame Ahmed Bileži, o sedebnih veka, ja Da je Allah poslani kazao pa blagoli li se garibima onakada se narod iskvari a oni ostali na istini ali oni ostali na ibanetu gospodaru svi a oni ostali na Kur'anu i sunetu Allahu poslani kao Mohameda sallallahu alaih sallam blago li se takvi kada kao je Allah sallam zato nije danas vrakat vrijeme vreme, brate i sestva Zar ne treba biti muslimom snimaka radostni, Što te gospodinac svih svijetova od ovlikom miliona ljudi odabrao? Matubanil guraba. Rekavši poslanik ala sallam za tebe Allaho rome, blagoli se tebi, blagoli se garibu, blagoli se čudar, što se čude ljudi, vidi ono budali, što je ono naradima. Svi gledaju utak, mislimo ode na ljaciju. Svi spavaju, ode na saba. Allahu ekbar, blagoli se tebi. Na poslu oni odaše jedno kad me je na pripalimo, a ti čakaš po odne, alhamdunillah. Jednu pušijona ima tam, da bud sačuvam. Na svakom zidu pride zabrava pušenje, pa kad uviješ instituciju no ne ma nema da upadneš, unesli u E to je kad se ne slijedi ono što govori. Kao je na cigarama, kao ono, zakon donijeli, zabranjeno pušenje. Ona isti puši. Ka je čovjek doktor, gledala čovjek, došao čovjek, umire, pluča mu, gotova. Ođe ispod... Kao ono, ako se pruši cigara, ostaješ o živim godinama. Bog zna, jel, pokuši. Pa onako je ono, gotov mrtac. A on isto divi za njega. Smahanallah. Zato tu imaš plučaj železna, doktore. A on njega neka tam ptičija. Ma ta su tvoja puča koji je igla. Koliko naših čovjek kada ode u zavludu, kada ne zna zavjeru, kada ne zna da Allah, gospodana svih svjetova, koliko sebi šteti, koliko drugima šteti, i on to ne uviđa, on to ne vidi. Ne vidi on to. A, a, ma kakvi, džab mu govorio. Džab je mu govorio. Neće da vjeruje gotovo. Osim kome se, gospodar, Allah njelišanu smilio. Od Ebu Manet el-Bah ilija se prenosi da je rekao kada Allaho poslanik je visada počeo misiju poslanstva iblisu je došla vojska četani i obavijestila ga da je poslan poslanik svome umetu. Pa je on upitao vojsku svoju a da li taj umet voli dunjaluk. Po kaže mu, četani, jeli, vojska, ma vole ga, naravno, vole ga. Kaže, ako oni budu voljeli Dunjavog, meni nije potrebno da obožavaju kipove. Nije to potrebno, mogu oni odmah ostaviti tu. Lata, Juzata, Meka, tako dalje. Mogu ostaviti odmah. Jer ću i ja zavis i stroje, s tri stvari. Ako svi budu voljeli Dunjavog, Tako ću i zavesti uzimanje i metka na nedozvolen način. Znači ja ću ih usmjeravati da uzimaju i metak na haram način. Gdje će donosti svoje porzi, svojoj kući, pa puniti trbove, praviti izgrade kuće i one što kare Allah poslanih ganih salam. Pustinja, krenuo pustinjom, vodio devu za sebom. A na devi sva hrana. Voda. Jelo trenutku se umorio i sjelo i zakunjao. I kako je zaspao, dela je se otrgnuo polako konop, jer konop pa se izašao iz ruke i otišao i dela pustinju. Subhanallah. O što sam on u po pustinji bratiše. Kadalao po samim desna. I onda je ustao i vidio Allahu Akbar, nema ni vode ni hrane. Ne, a nema ni hrane, nema vode, nema Pa je hodao, hodao, dok nije vidio šta? Prima je kada se smrt. Nema, već oslavi. Allaho robe, ako oslaviš uvjeri, onda osjećaš slabost u čitavom životu. Onaj koji, moje savjet, o, evo, sa ovog mjesta, prije završimo ovaj hadis, islaman, hoćeš i snagu, Pa imamo škada mumaka, snag smo mi, jele. Ali pravu snagu otiđi na sabah namaz u džemat. Ne u kući, u džemat. Allahu poslani kada je selam nam poručio hadiskoj vrhodostanja, onaj ko klanja, musliman, ko klanja u džematu sabah namaz, on stiče Allahu zna što u čitav On je pod Allahovom zaštitom. Allahu ekbar. Pa še, Allahov zaštit? E ne moriš Allahov robe? E ne, Allaho ekbar, Allaho ekbar, pa uposledi ljubu. Pa kani ono zikri, zikri, jutarni zikra i zaspi. Pa onda probudi se tam u 9.10, pa kani da ja završim jutarni zikra. Tebe je završio šeitan. Nema sabah, sabah u džami, u džemati. To je snaga. Mi mnogo puta čujemo, jele, kaže, jevrijeni živovi rekli, ovi rekli, grebri se, kad je muslim, od, od muslimana, kad je buden, kad je na Sabao, koliko je na bajanima, na, na žumama, evo se, kad je, evo da će nešto biti. A mi svi ne idemo, opet ta predaja, ima predaja, ali ne radimo, na to mi je, braćo, moja senza. Ne radimo. O, mnogo informacije, toliko ima informacije, da li Zato poslanik Ali se utječe u četiri stvari, gospodarnosti čvjetoma. Ilma, la jemfa, od znanja ne koristi. Poslanik Ali Salaam, utječe se, sa, Allaho moj, sad ću ome od ne koristi. Subhanallah, što će biti to znanje? Gde će mi nas sonjem danu doći i biti dokaz protiv mene? Zato i sam Allaho poslanik sam kadao, el-Qur'anu hađatelek, evo alej. Kur'an je do okazaj tebe ili protiv tebe. Pa ja ga učiš, da učavaš, primjenješ u praksu. Abdullah ibn Umni Mektum, tamo salla esminuj, braćo moja slijepac iz prijene sese. Upito Resulah ili samah, ja Resulullah. Da li sam obavezan da idem u džemat? Pošto ne vidi. Da li trebam ići, ali ne? Pa se malo udalio, sam par stani. Pa, Abdullah se okrenuo, kada je, čuješ što je zna, kada čujem, kada da dolaziš. I Abdullah ibn Mektum, braćo moja, nakon, Bilala, je ashab koji je najviše bio, i onaj koji je mijenjao poslanika, ali je u Medini, u Mihrabu u džavniji ima drugima shavima i koji su ostali u medijima. Evo, brate moj, slepac. I ovaj čovjek je, Allah uposlani sarkadim, kad je vidio, jeli, nema više ni ran, niče, kad je digovaj ruge ka nebesima. Ja rab, ja gospodaru moj, gospodaru moj, moli Allah da ga pomogne, da kade Allah uposlani sarkadim, odrahanjen haramom. Njegova hrane koji jeo, haram. Odjeće mu haram. Njegovi piče koji je pio, haram. Pa je poslani, gdje i pa kako da mu se Allah da zove? Pa kako da mu se Allah njelišanu da zove? I Iblis je tada rekao uzimanje i metka ne dozvolje naći. To jest, ja ću taj umet ušmeravati da ne gledaju ali halal ili haram samo nekima druga stvar kažem trošenje i metka na ono što je zabranjeno i treća stvar i su sezanjem od trošenja i metka ono što je korisno sve ostalo dolazi sa ove tri stvari kar i sve ostalo zlo sve ostalo zlo dolazi sa ove tri stvari Od nedozvoljeno nezdovoljivo mečka. Nije haram mečka. Od onog i mečka koji mi trošimo na haram i od onoga i mečka koji trebamo znati na Allahovom putu, a mi ga ne dajemo. Na kako šejtan im li I neka svako od nas vidi gdje smo i što smo. Spadala prilog hadis koji ibn Ezej je je li rekao da je bolje da pleno se da kad Allah poslanika ne sana. Primjer čovjeka, njegovih dijela i metka je kao primjer čovjeka koji ima trojicu prijatelja. Jedan od njih mu kaže, ja sam s tobom sve dok si živ, a kada umreš, niti mi pripadaš, niti ja tebi pripadam. Pa kada je poslanik slan, to je njegov, to je njegov i metak. Niti ti meni pripada ti ja tebi s tobom sam dok si živi, ali kad umreš, taj prvi prijatelj mu kare, nisam ja tvoj, niti ti moj. To je imeta kare posanje. Drugi prijatelj kaže, ja sam s tobom dok ne stigneš u kabla, a kada tamo stigneš, niti sam ja više tvoj, a niti nisi moj. Kare, to je njegovo dijete. To je njegovo dijete. I treći prijatelj, kaže, ja sam s tobom i dok si živ i kada umriš. Kaj to su njegova dijela. To su njegova dijela. Kazao Allah poslanik Muhammad sallallahu sallam. Zato obraćalo i sve sestre. Musliman i muslime ako trebaju raditi, trebaju se truditi, treba biti najboliji u u koji se izabno da živiš na ovoj svijetu. Jesi tehnolog? Budi tehnolog najbolji. Jesi doktor? Budi doktor najbolji. Nemo da budeš fukara. U smislu, jeli, pa eto, hoću, neću primio. Ima da primiš, nema da ga lijepo pregledaš, preslušar, da mu dadeš tačno šta mu je. Pa evo tebi, radice, ide, nije ti ni, ni vidio ni pogledu čemu. Zato što ima odlogornost na sudjem dan, Svi su mi pastiri. I svak će biti odgvora za ono što je, što je prihvatio i što je priznao. Da radi i čini. Ovaj je, braćo moje, cijen sestri, prolaza. I kao što bilež imam muslim, priliku predaju Allaho poslanika nisalama da rekamo. Dunjaluk nasplam ahireta. Dunjaluk nasplam drugog svijeta je kao kada bi neko od vas došao do mora i stavio svoj prst u vodu. Ono što ostane na prstu jeste dunjalog. A ono svoj mora je ahirad. Subhanallah. Udbeš čovječem, udbeš čašu, stavi čašu za čarad, kad uješ kući, postavi pa, pa izvodi prst. E, ovo si ti dunjalu čarad. E. A ovo ovaj je ahirad. Allaho je. Ali opet čovjek, jele, on trčiš, dođeš, truđiš. I često, nažalost, što je problem, zaboravimo na ahiret. Zaboravimo na drugi, a drugi svijet. Zato je Allaho, poslani Ganesanam, kazao da je ovaj djunjanog za vjernika siđan zatvor, za a za nevjenika džanet. Za nevjenika džanet. I to doista je to tako. Zato mi muslimani, jele, kao što je Fudej Libnijad objasnio ovaj hadis Allaho poslanika nislama rekavši, dunjaluk je zatvor za onoga ko ostavi dunjalučka uživanja i strast. A za onoga ko se toga prođe, ko se toga ne prođe, znači strast i uživanja, on ne može njim biti zatvor. Ne može biti zatvor. Zato vjernik i vjernca, Govorio je Allah i sudi nam. Neka znaju da ona je koji bude sputao svoje strast da su mi doista u jednoj vrsti zatvora. Vidimo nešto da nam fali, A faliti je džennet Allahov robe. Faliti džennet. Faliti prostranstvo u džennet. Faliti dvorci. Faliti božja Allahova blizina, nego milost, potpunost Hvaliti oni mirisi u ženecu, ljepotice i tako dalje i tako dalje. Hvaliti svašta nešta. Kogogod se živa u kuću ili snak, nikad nećemo srediti. Da kada, elhamd je, jes nam sredije Ovo sredi je, ama, čovjeć je maksimum, sto postavno potpuno urađena. Nakon par noći ili dana ili meseca, kada je ovaj naš tad, dogedeš majstra, prelo bi ovaj zid malo mijenjati. Ne sviđati se. Već se dosadila. I to je halal lahum pozitivno s druge strane. Ono što čovjek vjernik voli, on je ne mijenja. Kad suprug zavoli svoju suprugu, on je ne mijenja. Dove se aktualno, čovjeki sam se mijenjaju. Čovjek, nego je gore, nego su životinje se mijenjaju. Ona kulja i napudi, oko ti koje, to je to. Zna se kad se ganja. A ja mogu sačuno, ovdje nema nema granice. Budani po i ponoći jeli najvelja najveći problema. Zamislite zajince muslimana gdje vešinski živimo dozvola abortusa, potpuna dozvola abortusa nema granice. Pomotimo na večer, e ginekologiju radi, čije ginekologije privatne. Morate čitati noć ako treba. Ima namo ispod noći, jel on, ne on vila ubija djecu. Ubija djecu. I kare, imamo kare, mortalite, imamo mortaliteta. U čudu ne, pa dne vam pohapšiti kolove koji čupaju djecu. Imaš mortalitet. Ako ćeš ovo da uživaš tamo u strastima, ima da djete ima, pa moram kolom bog da popravit se. Kad imaš djete, moji još ima vreme da, da, da provod. Treba dati, treba dati ljudima koji nemaju zadaću, ljudima koji nemaju obavezu, nisu normalni. Zato Allah oposlani ga je sam nam kazao. Ono koga Allah voli, uposliji ga. U drugoj predaj kada Allah oposlani, omevi mu. Kada, ja, rusullahi, šta tu? Kada čini dobra dijela. Pa nema fakta čovječe za te stvari, da razmišlja. U njega je svaka minuta dragocijena, važna, vrijedna, jer zna da mi za onu sudja i dana će morat trebati ta minuta. Ta minuta će mora trebati da bi, hanu lillah, ušao u Allahu milu, u džennete, u džennete, vječno traju, koje vječno traju. Kazao je Ebu Hazim, na što sam kazao, jeli, ovaj govor prezoni, malo dunjavričkog uživanja, znači onda malo uživaš, te odvrate od mnogo ahiretskog uživanja. Znači, malo dunjavričkog uživanja, malo ono, na, op, se opustiš, kao da se odmorim. Koji odmor tradiš? Trajiš odmor, jeli, to ćeš dva sata ispijati u šolju, kahve, Naravno, nećeš ne ispijati u kući, A, ispijaš ti tamo po, da te drugi vide, ali i ti druge vidiš. Na robek, pa mi smo muslimanima, mi smo, trebamo biti prijateljem drugima, trebamo kahve piti jedan kod drugoga. A nema toga. Stirimo se svog prijatelja, da gledamo svoj, svoj porodci, pa da ga se upozna. I tako dalje, i tako dalje. To je stramota. Žena mi je vjera čevića. Allah, majko, babo, ja sam izrao taj put, alhamdulillah. I fala Allah, ja sam polis tu na tom putu. Dađe se družimo, dađe da u ime Allah gdje lišanu uznamo, jedan za drugoga. Pa će Allah gdje nati za nas. Jer onaj koji pomoći svojom bratu, kada Allah poslani sallam, i Allah njerišanu i njemu pomoći. Onaj koji pomoći svojom bratu muslimanu, i onaj nja, Allah njerišanu njemu pomoći. Subhanallah, hoći Allah u pomoći. brata muslimana. Nije samo pomoć da ponesi. Pomoć je savjet. Što danas fa, fali nam. ispravni, pozitivni, realni, normalni savjeta koji se uzmanju Ismailun iz naše iz naše, li, knjige muslimana Kur'ana i suneta Allahov poslanika li sunama. da uzimamo jeli savete od šejtana i tako dalje. Čim se čovjek osami brate i sestro, Čim se čovjek osami kada Allahov poslanik li sunam jedan je sa šejtanem je sa jednim. Zvojicom je teže istojicom nikak. Ko <laughs> nema šejtana druži se Ali ne, druži se opet da bude datotir. Da, kada je, šetan, oni vam, kada vidi dobrog sijela. Da ogovaraš, potmarar, da ono udri baba, trla mama lani i itd. Ne to, ne to. Kada kasmo evo, ja pitam sebe, a i vas. Kada smo zadnji puta bili na sijelu, da će čkarić brat musliman ili sestra sestri muslimanke. Hajde, Allaho, robe, proći jednu suru. Proći mi nešto iz Gdje yes, smo oni Ne znam. Gledajte, gledajte ove ovaj predaje, ja Allah, ja Allah, subhanallah. Resul sallahu alaihi wa sallam, dolazi Abdullahu ni Mesudu, kare, o oh, ibn Mesude, uši mi Kur'an. Nemoj prižati loše o shabima, to vam zabranjujem, kare la sallam alaihi wa Nemojte mi donositi riječi u muslimanima, ružne i pogane. To vam zabranjujem. Uči mi Kur'an. Kada je Abdullah i mesaj, ja Rasulullah, kako da tebi učim Kur'an, a tebi je objavnen. Tebi je objavnen. Uči mi, jer volim da slušam da ga neko drugi uči. Pa Abdullah počeo učiti i došao do kur'anskih ajeta. Koji pozonavaju. Usbirava i muslimani, muslimani. I Rasul lalissalami zaplakao, zaplakao. Allahu akbar, Allahu akbar. Ha imam, vaj pasila granite. Eto Allahu eminus, eto Allahu goprostan. A da vabimu shaitana jostali. Ili da pravi još senila, ne samo jizko shaitana, jizko Pa ovaj kaže, slabog i male vjeri, jel, ona je dobra skupina. Uvijemo ah. me tamo onim kralim, griže, ba, on ne volio da se ogovara i potvara. Ha, hoću ja da idem, a mogu to, gdje ja. mogu svoju bolest iskravati, a da joj sakrijem. Da niko nekada, jel, nemoj to da radim, čovječ, ne volio. A ne, ja da to malo podrobno objasnim vallasačuva Od Rafi ibn Hadidja se preo si da e kazal Allahu se nam. Kad Allah ni zavoli nekoga svoga roba roba vjernika zaštiti ga od dunjana kao što kao što neko odva štiti bolesnika od hladne vode Subhanallahu Isto kad bolesnika jeli ima upal ima ono Pa nonesiš mu supicu, pa nonesiš ovo, pa, najljepšu hranu ono, da, da, da poguta, ne može čovjek, na, onaj, ne može da jede, mi, mi smo svi manje više bili bolest, znamo kako je kad smo bolest, mogoče ono je upala i tako dalje, temperature, ne možeš supu da jednu kašku da poguta, gledajte šta je poslanik raz vam kaže, da Allah neresanu štiti bolje svoga roba, čumaga nego što mi štitimo jeli svoga bolesnika. Uposte. Allahu ekbar. Allahu ekbar. A u drugoj predaji. Pod Hudejf, Abu se pravilsi da kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Doista Allah ne štiti svoga roba. Brižnije bolje nego što štiti štiti šoban svoje stado da ovo se neđu ono što će ju propasiti." Kanal. Toliko naši Allahu ne štiti svoje pokvorne robove. Bolje nego što čoman vidili smo čomana jele pogotovo tu i njegovo stado. Pazi, ja, pazi, subhanallah. Jer kod nas strada jedna, dvije, tri, ovom je gubitak. Allah je lišanu bolje štiti jele, oni koji se Allahu smatala pokorni. Kazao imam euzaji, da mu sallat smiluje na govor Allaho poslanika ili počeo je islam na garibima i vraća se na garibe. Što se tiče ovog hadisa, ovo se ne odnosi da će nestati islama. Znači, ova stvar se ne odnosi da će nestati vjere islama, već će nestati sredbenika suneta Allahu poslanika alaih salama, toliko da će u jednom gradu gdje žive muslimani biti samo jedna osoba koja će slijediti suneta Allahu poslanika alaih salama. E to će biti garibi. Po hadisu, poslalnik ali s kao škare ima auzaj, poznati učenjak, ali sunet rađamati. Znači da će u jednom mjestu, toliko u gradu muslimana, biti samo jedan koji slijedi sunet Allaho poslalnik ali s nama. I to su u garibi. Za koja je Allahu poslalnik s nama rekao, pa blagoli se takvima. Kazao je Hasan Hasane Basri, da mu s spune svojim prijateljima, o slijednici suneta, Rasporšte se pozemni, Allah vam se smilovao. Doista ste vi naj malobrojni od svih ljudi ovoga svijeta. Nač oni doista koji snide, sumeta Allah poslanikina sama, su naj malobrojni, sobha Hasan al Basriya, subhanallah. Dejislam bio protsvatu, nje islam bio Allahu akbar. Nije mračo mojcem sune samo pusti bradu i gotovo. Ja sunetni. Nije to. Kako suneta? O, Allah. Imamo koji su preneseni i koji su jeli? Jer šta je sune? Sunnet je sve ono što je radi učinio Allah po svojim To je sunnet. Njegov život je sunnet. Ili ko pogolaš sunnet Allah. Pa onda imamo Buhari pa koliko hadisa ima. Pa mi muštima, po Tirmidije, pa Nesai, tir pa, pa u dav Allahu, što sumit. Što sulet Allahu poslanik alihislam. <clears throat> Hadis koji biže imam Taberani i imam Ahmed, Ahmed Taberani Hadis daif ali zbog moćna predaja. Jeli on ima svoju ječinu, je se prenosi od Abu Lahim Omara da je kazao Allahu poslanik alihislam. Blagoli se garibima. Reći smo, ako ko su oni ja, Rasulullah? Pa je kazao, to su ljudi koji će biti vrlo malo u svome umetu, bez obzira što će umet brojati mnoštvo. <laughs> Biće mnoštvo griješnika, a malo pokornih, kada Allah poslani ga nese nam. Biće mnoštvo griješnika, to je sunet, a malo pokorni Allah u i I blagoli se takvima koji bildu pokloni gospodaru Allah s.w.t. Abu'laj Mesut je kazao doće vrijeme kada će vjernici među ostalim ljudima, muslimanima, umeti Allah poslanika i biti prezreni. Abu'laj Mesut je kazao Asham Allah poslanika i da će biti vjernika zbog slijedjenja Kur'ana i sunneta, zbog slijedjenja ispravog puta, da će kod ostali umetu Allahu poslanika Islama, biti prezreni, šta mi ti pametuješ, viš kakav si, koji si isprašao mi je došao. Pa čovječe, čitaš ti Allahu knjigu sunetu Allahu poslanika Islama, <laughs> jer si nikad prođetal, pa ti to govoriš najboljem čovjeku, Allahu poslanika Islama, ne umudu da je došao isprašao mi, isprašu, mi. Zato će oni biti prezreni zbog toga što doista žele i trude se. U ime gospodara, ne ume ljudi, ne da bi se ljudima pokarali. Radijal gospodara, svi svijetom. Nelja laha, djelišana. U jedne prilike sam u jednom restoranu, pa mi što li kada e, mogu nešto pitati? Pa <gulim> Kanao, koliko ti dobijaš o tu bradu? A po aktivno pitanje uvijek, je li šeitan? Šeitan umaz. Neko, nećete ti koliko dobivam, ali slušaj ti mene. Evo, Allaho, robim, hajde ti pusti bradu, da ti raste koliko raste. I ja si, koliko hoćeš para, nešto plaćat ću ti. E kanao, nećete, ljudi će govoriti loše o mene. E, rekao, Allaho, jesi sva ti još šta sam tijelo? Kanao, e, jesam. Alhamdulillah. Pa pitanje drugo pa treće. Tako počeli oni neki ajit. Poji ajit, nema Kur'an, nigdje to ćeći. Iako tvoja žena muslimaka? Pa kada je, jeste muslimaka. Pa jako to, to zaboravila, izgubila maramu. Nema maramu. Negdje izgubila. I na kraju, dva sada smo ostali, subhanallah. I evo, fa' Allah, sad smo prijatelji, alhamdulillah. Što što grabi stovu, stišta moji sjedio, ne bi ja stovu, ono ja kući, Aj ti, rekao, sjedi. Ali li ja maktam, nevo vremena, Dosta. Pa dosadi, zvako mi, jel. Aj ti, rekao, onda ja kući. Zato je vrlo varno, mračno, moja način, dale, način usmjerenja, tih Arabi koji su so opisani poslanika al-lisalaama hadisu, znači oni su so oni koji doista, doista, svojim primjerom plijene, jer to je plijenio Allahu poslanika al svojim govorom, načinom, životom. Hamdolillah, oni su mu'mini, vjernici. Vole je samo radnje Allaha i mrzaj radnje gospodara svijetola. Ne prijatelju zbog toga što će ovaj njemu Ne. Ne dođe sad zbog toga, zbog interesa. Dođe se druga gospodara svijetola. Nisu dosadni. I dosadljuju svojim prijateljima. Znaju kada je vrijeme da idu. Nekad čovječe je dođet, insam, pa dragi Allah, mislim kod toj, pa sam mislom tako imao slučajno. Živaj da hoće otići čovječe. Hvala je Božu hajde, idi napolje, idi <laughs> kuće. Do sadi, vidi on, ja uznem malo, pa pišne, pa čitam pa. Hleda on dalje, dalje, on da piseli, hajde, čijedi. Ne. Eto, Allah te ne gajem, ko ti, nekako mu Teško mu karadva, da se ne bi uvredio, Znači ima granica svagdje, pa i sjela. Spadala. Pa zamislite, musafira, putnika, je tri dane, tri noći, jelste, da ste, da ugostimo, sumeta poslanih gleda. Nakon toga, pravo onoga domaćina ima pravo da, da plati, da, da uzme platu, to je da naplaće ovo što on živi kod njega. Tri dana, dosta, gosta. ajmo, četiri dana, dalje putuju, gdje se krenuo na umju. Ima sve granice, ima sve granice. I ono što večeras jeli, uh, jednu vajru napomenu što se kod nas dešava jeli, i kod muslimana i muslima, a to je, jeli, da bi smo bili donisali na sunet Allah posl. Nikadne svalama, ono što, nažalost, oni koji dođe do toga, jeli, a to je talar, puštanje žene, ovaj, jedan sunnet kršni, a to je idet, pričak ženi. Ona ima odliđen vakat, vrijeme, čeka da li će ju muž prići, da li će opet li živjeti ili ne. Da li će i vratiti k sebi ili ne. Kod se dešava da je nakon samo dva dana, dva dana, otišao od muža, drugi dan se udala za drugoga. Nema toga. Koja je to ona ljubav? Brate, Allaho, robe, kako ti mogu da je oženiš? To nije normalna. Poslije dva dana braka. Kad da bio to brak soveće njezine? I mnogo, zato sam kadao, mnogo suneta u nasim, našim životima je pogaženo, a mamo dižu muslimani, da nam i onda ubijaju jedne, jedne druge. Sam kada prošlo prošlom Ne sunete da gazimo, već na zunost, ne činimo, ne radimo farzove, obavezne stvari koje gospoda svi svjetovo naredio, muslimane, muslimane. <kuh> Premosim u da je od Abdullaha ibn Omera, poznati hadis da je kazao, jeli, Abdullaha ibn Omera, jedne prilike je Allaho, ga da stavio ruku na moje rame. pa mi je kazao, budi na dunjaluku, jeli, ne, Kao da, su, kao da si putnik, namjernik, kao da si stranac i ubranjaj sebe među stavnike kabura. Svajan Allah. Zato je Abdullah ibn Omer, poznatom učenjak muđahidu, kazao, o muđahide, kada osvaneš nemoj čekivati noć, a kada omrteš nemoj da očekuješ jutra. Iskoristi život za ono što sledi nakon smrti. Iskoristi svoje zdravlje za bolest, Jer ne znaš kako će sutra sa naslovnjem dano zvati. Ovo se zvati kao lahopokoran rob ili nepokoran. Ovo se zvati kao onaj koji bio zakir, koji bio onaj koji mnogo slavio Allaha ili onaj koji nije to činio i radio. Ovo se zvati kao iskreni ili kao lažo. To mu je kazao, jele, muđahidu poznan dućenim Abdullah, Abdullah ime Omri. I kraj ovo predavanje Čemo navesti, jeli, predaj koj taberani, na jedne prilike Alija, da vam se Allah smiluje, u kuf i držao hudbu, rekao še prisutnima. O ljudi, ono što se najviše bojim za vas, jeste duga nada i sveđanje herova, strasti. Duga nada čini da se zaboravi onaj svijet, a sređenje Hirova udaljava čoveka od istine. Dunjaluk odlazi okrećući leđa, a Hiret nam dolazi. Svaki od njih dvojice ima svoje sljepenike, pa budte sljepnici Hireta, nemoj da budete sljepnici Dunjaluka. Dana činite dijela, a nema polaganja računa, a sutra će biti polaganja računa, a dijela više se neće moći činiti. To je kazano Alija da nam se Allah smiluje na hodbi koji je držao u kufi. Ja molim Allah, da nas pomolje, na nas se smiluje da pokole mi stanje u gume Tazaincu Allah, poslanika Muhammeda s.a.w. S..... Molim Allah gdje rešanu da pomone davu ovdje u Tuzli i u našoj jel lijepoj ovoj državi, Bosni Hercegovini. Koliko ona bila mala, ona je naša, alhamdulillah. Molim Allah gdje rešanu da nam dadne mojazne vođe iskrenje vođe, pravedne vođe. Molim Allahanja Nešanu da nakon izbora i ovog dunjaovskog da nam dođu ljudi koji će doista biti pošteni pravedni, hajili ljudi koji će se bojati Allaha Nešanu, čuvati svoj imetak i ne uzmati haram haram imetak. Koji će se brinuti za muslimane, muslimake i ostale jeli koji žive na ovoj na, na ovom podnebi. Molim Allahanja Nešanu da Mi sami budemo pokretači dobra i hajra, da ne gledamo drugi. Molim Allaha njenešanuhu da naša djela budu u sladu Kur'ana i sunneta i da ta dijela činimo samo radi gospodara svih svjetova. Molim Allaha njenešanuhu da na svoj subhanovati Allah uputi na pravi put i da nam dade, ilhamdulillah, čovstinu na tom putu, da ne, ne lugu tamo, i da dočekamo Meleka smrti na istini. Sala ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Allahumma amin assalamu alaykum assalamu alaykum nahnu jundullah dawman